leo tarehe tatu, mwezi wa 9 2016 watuhakiwa watatu ambaye ni Ngesela Kea Joseph uh, Rashidi Mzee pamoja na Aliu Dauda wamefikishwa katika mahakama hii kwa ajili ya hukumu ya mwisho kama nitakumbuka ni kwamba katika siku za nyuma kulikuwa na matukio wakatiji Kuromeo, pamoja na uchomaji wa makanisa kwa hiyo leo ilikuwa ni siku ya hukumu na tunashukuru kwamba ushahidi ule umetosheleza na mahakama imetenda haki kulikuwa na mashauri mawili kwa siku ya leo pamoja na kwamba wanakabiliwa na mashauri mengi yakijumuisha mashauri karibu 16 yote yakiwa ni uchomaji na kanisa na kesi zingine za mauaji karibu 20 na leo katika shauri namba 67 walikuwa wanakabiliwa na makosa matatu ya kula njama kuchoma makanisa ambapo ni kanisa lilikuwa maeneo ya misenyi na katika um, count hizo uh, katika kula njama wamehukumiwa miaka saba, na la kuchoma kanisa wamehukumiwa maisha kesi nyingine ambayo ni nambari moja nane walikuwa watu mieo hao watatu ambao nimewataja ambao walikuwa nakabiliwa na, na uh, kula njama pamoja na Kuchoma kanisa ambalo lilikuwa maeneo ya Kemondo kanisa la Wasabato ambapo kaunti uh, ya kwanza wamefungwa miaka mitatu na kaunti ya pili ya Kuchoma wamefungwa maisha. Kwa hiyo tumeona jinsi gani ambavyo mahakama inatenda haki kwa wakati. Kwa ile matukio haya yametokea uh, mwishoni mwa mwaka jana na leo tumepata hukumu ambayo imekwenda kwa haraka na kwa haki. Kwa hiyo hili ni jambo la kushukuru idara ya makama na pia tunawaomba wananchi wasisite kuja kutoa ushahidi pale wanapohitajika kutoa ushahidi ili kutoa haki pande